Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Da, bună ziua și bine v-am găsit. Așadar, porunca a doua spune să nu-ți faci chip cioplit, referindu-se în mod evident la vremea, la vremurile imemoriale în care Moise se urca pe munte să vorbească cu Dumnezeu, la a nu crede în idoli, a nu face din ceea ce ne înconjoară un soi de idolatrie. S-a o oarecare controversă legată de uriașul clopot de 20 de tone sau 25 de tone și 500 de mii de euro, ce a fost uh, turnat la Innsbruck, cel mai mare de la Catedrala Mântuirii Neamului, și care se va auzi pe câțiva kilometri în jurul catedralei când o face bing-bang asta fiind o dezbatere în sine, urmează să vedem pe câți kilometri se va auzi clopotul catedralei Muntăirii Neamului dar controversa a apărut legată de faptul că bustul patriarhului Daniel în bas-relief este gravat pe acest clopot doar ca să vă Imaginați așa cât e de mare, bustul în sine este mai mare decât înălțimea unui om, atât e de mare clopotul respectiv. Sigur că acum dezbaterea pornește sau esența dezbaterii este despre trufie. Patriarhul Daniel fiind în viață, nu știu dacă după regulile bisericești se consideră a fi ctitor un patriarh care în esență este un slujitor umil al Domnului. Ceea ce vreau să dezbatem astăzi însă, având în vedere religiozitatea uh, cunoscută a poporului român, este dacă conducătorul bisericii ortodoxe dă în felul acesta un exemplu bun sau nu poporului pe care îl păstorește. Trufia și puterea fiind, știm cu toții, de fapt uh, niște slăbiciuni pe care oamenii, de care oamenii mai degrabă se încurcă decât se ajută în viață. Aceasta este dezbaterea de azi Pe de altă parte, așa cum vă spuneam Până la urmă Cum vă spuneam în intervenția cu Ciprian Dinu Este plină Până la urmă De uh, trufie lumea în care trăim Ea E folosită și ca mijloace De comunicare Eu am fața mea pe Facebook Toți avem pozele noastre pe Facebook Până la urmă, dacă biserica comunică printr-un clopot Iar Patriarhul Și-a pus acolo fața Care e problema? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment pentru a intra împreună în dezbatere. Bună ziua, Ionut! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Da, mi se pare destul de reprezentativ uh, gestul mațiarcului pentru generația lui sau pentru biserica noastră, sau pentru oamenii care o conduc. De ce spuneți asta? Care chiar o lumea să fie altfel, pentru că... Oricum față de ceea ce se întâmplă altă lume sau lumea noastră sau companiilor sau ei promovează mult mai târziu ca și conducători, adică ei ajung șefii ai bisericii pe la 70 ceva de ani și sunt oarecum decalați și generațiile față de noi ceilalți sau față de Restul lumii, normal, aș putea să zic. Patriarhul Daniel e unul dintre cei mai tineri patriarhi ai bisericii pe care a avut vreodată Biserica Ortodoxă. Dar ceea ce vreți să spuneți este că nu ține pasul cu modernitatea și că deci. sau ce. Nici pe departe, nici pe departe și asta niciunul dintre ei nu reușesc decât din cei mai tineri. Vă reamintesc tineri faptul așa... că Biserica Ortodoxă are trust de presă, are radio, are televiziune. Cred că are și prezență pe Facebook, nu știu sigur, n-am verificat acest aspect. Dar, sigur, este și în media online. Deci, nu știu dacă are legătură cu dezbaterea de astăzi. Întrebarea e asta, dacă e potrivită sau nu această alegere de a pune acolo un basorelief cu bustul patriarcului Daniel. Față <S -ul> de ce consideră obiterică așa, trebuie să fie mi se pare potrivit. <S -ul> uh -huh. Pentru că? Pentru că mi se pare că ar trebui să reprezinte mai mult comunitatea, dăruirea sau alte valori ale noastre, ale oamenilor sau alte valori ale noastre, ale criștinilor. Biserica Ortodoxă are pretenția de a reprezenta și istoria noastră. Până la urmă, ce e rău ca patriarhul să-și lase o urmă în istorie, la fel ca predecesorii săi? Asta da, și spun, după banalele mele, ar putea să-și lase altfel urma Bun. în istorie față de niște acțiuni, față de uh, neapărat ca de clădit. Este o lucrări extraordinar că se clădește o uh, această construcție foarte mare. e că nu se construiesc uh, și altele pe lângă ea. Eu nu de un lucru rău că se face o catedrală foarte mare sau că se are un globoz foarte mare. Mi se pare un lucru extraordinar, Ideea mi se pare că nu ar trebui lăsate altele, mai mici. Interesant, interesant cum puneți dumneavoastră problema Ionuț. Mie mi se pare că, de fapt, dezbaterea este și astăzi aceeași uh, cu cea pe care am avut-o dacă ar fi fost mai. dacă Dumnezeu iubește lemnul și spațiile mici. Bună ziua, Nicolae! Uh, salut, noi, să salut! Vă ascultăm. Să vorbiți mai tare un pic. Uh, ok. Consider uh, că, uh, practic, uh... Patriarhul se poartă exact ca un rockstar Deci nu e nicio diferență ce face Un, un vedeță de muzică zic rock cu ce face el acum mm. Într-adevăr Ai zis mai devreme La, la colegul că, că Vrea să lase ceva în urmă Sau că poți să faci ceva pentru biserică Da, poți să faci e, Poți să modernizezi biserica Poți să, să nu mai fie așa de arogant Atât de, e, cum să zic eu Exact imaginea asta Bisericii nu cred că se schimbă cu plocul Cum fac ei acum mai maica mea, o femeie vârstă, care e credincioasă, care mea are fiecare uh, duminică la biserică, o văzut știi de așa zi, asta ne mai licea nouă, asta ne mai licea Clopotu, deci. sau faptul că există chipul patriarhului, bustul patriarhului de fapt, pe clopotul respectiv? Deci, faptul că ei, practic, se prezintă ca niște cum să zic niște vetețe, pentru că o ajung la un nivel de... nu numai prin bustul de pe clopot, în tot felul lor, în felul în care se poartă, în felul în care, în opulenta, în mașinilor, în straiele lor, practic, Acum, cine cunoaște un pic și cine le știe tocum, Eu vă zic sincer, sunt tot mai puțin credincios Adică în an îmi și nici atunci Ce dar, legat... stai, stai, stai, stai, stai, să nu confundați religiozitatea cu credința Da, da, da nu noi totul Deci, de nu am spus. Da. Sunt tot mai puțin credincios N-am spus eu tot, Sunt tot mai puțin, dar nici, nici religia și nici credința. Deci, practic, se îndepărtează ele Când vezi sistemul ăsta și felul în care biserica practic alege să-și facă și să-și să ducă mai departe acțiunile. Și băustul ăsta practic e un clopot care acum, eh, biserica din tine, probabil mă contrălis, poate nu, știu că să, să finanțează foarte puțin, dar să finanțează într-o oarecare măsură din bugetul statului. Este, statului neclar, este neclar și în ziua de astăzi, vă mulțumesc Nicolae, este neclar și în ziua de astăzi exact cu cât se finanțează biserica din bugetul statului, deși există niște transferuri care sunt... La vedere, există și alte transferuri prin bugetele locale pe care nimeni niciodată n-a reușit să le identifice exact, să le adună și să zică într-un an de zile cu atât s-a finanțat biserica, inclusiv donațiile astea pe care le face primăria Capitalei. Sunt și alte donații pe care le fac alte primării din țară, sigur, pentru biserici mai mici sau pentru evenimente cu caracter religios, de la transportul... Vă dau un exemplu. Transportul enoriașilor la Sfânta Parascheva din orașul voluntari până la Sfânta Acestea sunt cheltuieli publice în același timp. Vă mulțumesc 0372069599. Bebe bună ziua. Alo, Bebe? Nu? Se pare că bebe nu vrut să vorbească cu noi. Dacă vă răzgândiți, nu e nicio problemă. Liviu, bună ziua. Dacă, bună, Moise, dacă am bună. probleme cu telefonele iarăși nu o să înțeleg și asta. Vă ascult, Liviu. Da-ți încet. Da. Moise, ne spune chiar Mântuitorul, sau le spune Mântuitorul, vai vo, cărturari și fariței fățarnici, sunteți cam ormintele, văruite pe din afară și pe interior pline de o seminte de necurăție. Dar nu se referea uh, la preoții creștini? Da. Nu se referea, dar este... Dar este foarte, foarte clară chestia. Câtă vreme biserica nu pomenește și nu sanctifică pe cei care s-au jertfit pentru, pentru poporul ăsta, pentru identitate... Bai, mai Când... și pomenește și mai și sanctifică. În unele cazuri... De de controversat, cum este cazul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Despre care istoricii spun că o fi fost mare, dar mă rog, și asta cum mare. Rău. Dar Sfântul greu. Nu avea mare legătură cu Sfințenia. Eu vorbesc de ăștia mai recenți, de, de cei care au murit în, în închisori. Ălea uh -huh. sunt icoanele vii ale poporului. Ce vă deranjează mai exact și mai concret? La, Ce mă deranjează? Mă deranjează că Părerea mea este că Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici. Ok. Deci nu cred că uh, megalomania și Dita mai uh, uh, edificiu, da, bun, va fi o chestie frumoasă, reprezentativă, dar uh, doar spoială, doar suprafață. Vă mulțumesc că pentru telefon, Liviu. Nu-i nu nu nu esență. Esență. 0372069599, vă reamintesc acelora dintre dumneavoastră, nu știți că, potrivit propriilor raportori, Biserica Ortodoxă din România este totuși cel mai mare donator. Donator în sensul de uh, miluitor din România, care face fapte bune, donează, are grijă de copii, de bătrâni. Bună ziua, Alex! Bună! Vă ascultăm! Bună Ultima uh, mea precizare e în întâmpinarea cuiva care ar vrea să spună de banii respectivi mai bine ar fi îngrijit niște orfani sau ceva de felul ăsta. Da. Uh, nu știu unde dorești să duci discuția, dacă vrei să o țin uh, în sfera religioasă sau într-o sferă tehnică. Mai sau... degrabă Moral. Să moral... spun sincer că mă... De ce? Pentru că biserica are o mare influență asupra societății noastre. Ne place sau nu aia. să recunoaștem asta. Spre deosebire chiar de alte societăți, mai mult sau mai puțin occidentale, în România o bună parte a populației nu are o altă formă de manifestare culturală decât religia, spirituală. Asta este realitatea țării noastre. Influența asta se manifestă bineînțeles și în modul în care ne purtăm fiecare, indiferent că mai circulă câte o vorbă de tipul să faci ce zice popa, nu ce face popa. Și atunci... Da. Da, sunt poftiți. de acord, sunt de acord. Da. ce vreau să spun eu așa mai scurt? Dacă ținem discuția în, în sfera meritocratică, să zicem așa, să privim uh, rolul, uh, rolul uh, cum îi zice, preafericitului Daniel pentru, pentru religie, mai exact pentru ortodoxism și ce reprezintă religia în România, așa. putem spune că da, merită să își aibă imaginea și tot ce mai vrea. El Vreți să spuneți că e un bun manager și cu asta sunt perfect de acord. un foarte bun manager. Trebuie să privim imaginea de ansamblu, nu doar în România, ci și în restul lumii. Așa. Știm cu toții că populația planetei, inevitabil, devine tot mai inteligentă, să zicem așa. Mie mi se pare de... că e din contră. Tehnologia informației, să zicem, ajută oamenii să depășească anumite limite care, să zicem, în trecut erau impuse În același religie. timp, aceeași tehnologie le oferă iluzia cunoașterii de cele mai multe ori și îi face chiar mai proști. Ce vreau să spun eu, că religia se da. află într-un declin al existenței sale. Mm, nu, în sunt România, nu sunt sigur de asta. Păi, uitați-vă okay, la țările dezvoltate, e vorba de câți atei avem, câți, cât la sută din populație devine ateie de la un an la altul. În fine, în România, prin, cum a zis, talentul managerial al domnului Daniel, așa. avem, nu știu, suntem probabil cei mai credincioși din lume și Europa. Deci își merită... Se dreptate imaginea facea. Să știți că eu nu cred foarte mult în statisticile alea. Adică, există niște forme de agnosticism, le zice, da. în care oamenii se duc, adică ei se manifestează religios prin tăierea mielului, că toți apropie, sau tăierea porcului de Crăciun prin două sau una au vizite pe an la biserică și sunt ortodoxi mai mult cu numele. Asta e o formă mai degrabă, nu e de ateism categoric. e aspectul tradițional, e folclor, e vorba de obiceiuri preluate de la părinți, care de ce mai multe ori oamenii habar nu au de ce le fac. Alex, încerca să spuneți că de fapt influența bisericii nu e atât de mare pe cât și că deci nu contează faptul că și-a pus patriarhul uh, fața pe clopot sau... Care uh, nu, eu sunt de acord că și-o și pus imaginea. Eu sunt de acord că își merită imaginea. Nu sunt de acord că și-au luat un clopot atât de mare. Nu sunt de acord că există o investiție atât de inoportună într-o țară atât de lovită de, de dezastre și vorbim aici de foarte multe chestii. Nu sunt de acord că... Uh, nu... Bine, până la urmă orice discuție uh, aud la tine se ajunge la educație. Da? Da, la educație. Eu zic că oamenii nu sunt destul de bine educați, nu știu cum să, cum să se revolte, inclusiv enoriașii, cei care cotizează la biserică, sunt 100% sigur că nu sunt, nu sunt convinși că aveau nevoie de un clopo de atâta, atâta bani sau de o, de o catedrală chiar așa de mare, cu chiar atât de mulți bani, în condițiile în care copiii lor, îți de capul lor și... Dumneavoastră puneți pitale. problema uh, unei oportunități mai degrabă economice. Să știți că și aici... De gestionarea banului. Păi, da. da. Să vă Eu... zic o chestie. Da. Am, am întâlnit zilele trecute un alt relas, să zicem. Așa. <coughs> și <coughs> vorbeam cu dânsul de abilitățile unor persoane de a influența alte persoane și vorbeam de oamenii care sunt trainer, sunt uh, uh, mentori, care o fac contra cost. Așa. Și spunea dânsul, da, ăștia, ăștia ne-au cam mâncat pâinea sau ceva de genul. <laughs> și da, pe bună dreptate, am zis, domnule, nu sunt de, sunteți de acord. Gândiți-vă că oamenii semnați semnat un contract cu ei, da. primiți bani sau ce ce, ce, ce, ce, ce să primiți bani sau cum o fi contractul, dar își îndeplinesc scopul, au un scop de la, de la bun început. Nu, nu, sunt, nu sunt 100% de acord cu dumneavoastră Și vă atrag atenția, Alex, că în altele fețe bisericești Nu sunt neapărat lipsite de simțul umorului Adică s-ar putea să fie glumit, totuși, fața bisericească la care vă refeniți da, Sigur, bine, eu nu cred nici în genul acesta de training, de leadership De cum să... Ai da, o discuție interesantă, deja, mi se pare mie Ce spuneți, Bogdan? Bună ziua! Salut, dumneavoastră! Vă ascultăm! Uh... Haideți să vă, să vă spun o, o părțanie personală. A, sunt în Mioven, din Mioveni și la noi în s-a construit o, o megalomanie de catedrală, începută după Revoluție, este aproape finalizată. Da? Este foarte frumoasă, ne mândrim cu ea, toate bune frumoase. Păi și de atunci, de ce ați zis că e megalomanie? A, pentru că este. Și la, la o dezbatere publică de anul trecut în care se discuta investițiile bugetului local, am considerat că mi se pare de bun simț să semnalez faptul că la acea construcție nu există, de exemplu, o rampă de acces pentru persoane cu handicap locomotor. În condiții în care în oraș sunt și persoane care au handicap locomotor. Cred că modul, modul tradiționalist de proiectare a bisericilor, în general, nu aveau nicio legătură cu rampele la care faceți dumneavoastră referire. Exact. Nici, nici locația aceasta nu, nu prevede așa ceva, nu s-au gândit. Au număr destul de mare de trept. Unde vreți să ajungeți cu asta, Bogdan? Păi vreau, vreau să ajung la următoare idee. Faptul că primarul din localitatea noastră a rămas foarte surprins de faptul că în desele întâlniri cu preoții de la acea catedrală în care îi întreabă ce nevoi au, ce necesități au, pentru ce anume să mai aloce bani, n-au auzit de o asemenea necesitate. Hai Zic să revenim cumva le... la dezbaterea noastră cu clopotul și chipul okay. Patriarhului Daniel. Ok. Uh, este o mare prostie din punctul meu de vedere. Putea să pună orice altceva, putea să pună un simbolul creștinismului, putea să pună un, un sfânt, putea să pună orice altceva, dar ca să nu mai discutăm de imensitatea proiectului și de ce presupune acel proiect, ce bani presupune acel proiect. Eu sunt de acord. Văd că revenim, revenim la această dezbatere de oportunitate economică. Să vă zic așa, ce mă deranjează la clopotola ăla e că e făcut la Innsbruck și nu în România. Altfel, despre investiții, vreau amintesc că în perioada de criză a început acest proiect al catedralei într-o perioadă în care statul era incapabil să facă investiții și să dea de lucru. A, că sunt mulți bani publici în toată povestea asta care nu sunt administrați după regulile prevăzute de lege ale statului român și la un dat chiar curtea de conturi a zis, ală, ia să vedem noi ce se întâmplă cu banii ăștia mai departe. Asta e o cu totul și cu totul altă discuție. Sincer să vă spun... Mie mi se pare că Biserica Ortodoxă Română este un manager chiar mai bun decât statul român și chiar, aș, și chiar uite, doamne, iartă-mă să nu produc vreo blasfemie, dacă n-ar fi fost un înalt prelat pe la DNA, chiar aș fi preferat ca Biserica să facă investiții în locul statului, atât de prost e statul asta. România în direct, la Europa FM, te ascultăm! Dar dezbaterea de astăzi este despre altceva, stimați concetățeni, este despre trufie despre aroganța care, potrivit unor exegeți ai creștinismului, ar fi unul dintre cele mai mari păcate. De ce? Pentru că avem tendința ca oameni să facem greșeli atunci când ne ridicăm prea sus și să nu mai vedem ce e în jurul nostru jos, eventual. Bună ziua, Sorin! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! -am, am, am în direct. Ceea ce privește chipul preasfințitului pe acel făcut. Eu nu sunt de acord cu acest aspect pentru că, în primul rând, nu se respectă normele. Normele bisericești care stabilesc la un moment dat faptul că nu ai voie să faci și opriți sau nu e corect să faci și mm. Nu există astfel de norme bisericești. Aceasta este o dezbatere. E corect, este o dezbatere, dar în principiu tu nu respecti o chestie pe care o propovăduiești. Când acest lucru? Dezbaterea asta, să știți, este veche de pf, vreo 1300 de ani, cam așa, undeva prin secolele 7-8 VII a existat un curent numit iconoclast. S-au făcut și războaie din cauza lor. A, aproape că s-a produs și o schismă între apus și răsărit din cauza acestui curent, în care s-a considerat că icoanele reprezintă chip și pentru vreo 100 de ani chiar s-a renunțat la ele, după care s-a revenit asupra acestei decizii decizii ar au fost declarați eretice dacă mă amintesc eu bine. Îmi cer scuze dacă am comis cumva. Știu că a fost ceva prin secolele 7-8. VII deci această dezbatere din punct de vedere al normelor, al canonelor religioase a fost depășită acum foarte mulți ani. În zilele noastre însă, a, și era să uit a existat din punctul ăsta de vedere, și atunci când uh, a luat având protestantismul în Occident, a fost reluată această dezbatere dacă ar trebui sau nu să fie pictați uh, sfinții, pentru că oamenii încep să se închine mai degrabă la niște tablouri decât să creadă în Dumnezeu. Deci, din punct de vedere al normelor, nu cred că interzice ceva, vreo normă religioasă, dar nu sunt un mare expert în asta, Patriarhului Daniel să-și pună... Uh, Bustul pe marele clopot al catedralei, apropo, sunt șase clopote, acesta este cel mai mare dintre toate. Da, poate plec și de la ideea că nici nu sunt de acord cu această mare construcție, apând da. în vedere că aveam nevoie poate de alte tipuri de construcții, aveam nevoie de școli, aveam nevoie de Ale, poate și din cauza asta eu nu sunt de acord cu da, La biserica poate... ortodoxă da. nu face autostrăzi, face biserici, cum e normal. Da. E, ad e adevărat, însă sunt extraterestru, n-am făcut de multe și din punctul meu de vedere e să... eu sunt ateu, dar din punctul meu de vedere se greșește din modul de abordare. într am ajuns rău, odată, în Iași, într -o, la o dată în Iaș, la o mare scriere la și vin acolo cu prietenii. mama mi-a spus, hai să să te împărtășești sau să te spovedești, și nu știu ce se întâmplă. Și am ajuns într-o postură în care stăteam întâlnit în fața unui treor cu capul plecat. Uh, se pare că nu puteam să mă uit direct, în mă fii respectiv, ci trebuie să stau în genunchi și să stau cu capul plecat. Modalitatea asta de abordare a relației între fecele bisericești și noi, cei de rând, mi se pare că nu este normală și nu este Stați corectă. Să așa să ne înțelegem asupra unor lucruri, ori, ori sunteți ateu, ori sunteți credincios. Ateu ăsta am făcut-o pentru părinții mei, pentru mama. A, deci v-ați prefăcut Dar puțin credincios, ateu. ca să zic așa credincioasă, dar am constatat că abordarea presupunea ca eu să stau într-o poziție unică. umilă. Da, umilă. Dar să știți că umilința v nu e rea din când în când nici chiar pentru atei. Dar la un moment dat te împiedică să-ți niște întrebări. În Există unele... Public, la un moment dat să acceptă anumite chestiuni care la un moment dat poate nu sunt corecte. Extrem de discutabil, dar ai o altă dezbatere. Vă mulțumesc pentru telefon, trebuie să o scurtez pentru că nu se aude foarte bine ceea ce spuneți. 0372069599. bună ziua Marius! Bună ziua Moise, bună ziua tuturor! De unde ne sunați? Din Cluj. Ok ce vreau să spun legat de subiectul ăsta mie mi se pare că este problema este pusă puțin fals și încep prin a spune că eu sunt unul dintre adversarii construcției astea, megalomanice ca simbol se putea face ceva mai mic dar până la urmă e treaba bisericii ortodoxe acum toată dezbaterea asta s-a iscat nu în mediul bisericesc ci în mediul celor care au fost de la bun început împotriva construcției Vreți să vedeți cum arată o dezbatere din mediul bisericesc? <laughs> Cred că este interesant este mult mai interesant decât v-ați aștepta Să vedeți ce contestatare are Patriarhul Daniel În interiorul bisericii Sunt legionari pe față în sensul ăsta uh, Da, tot ce e posibil Acum nu sunt foarte conectat Mi-e și frică mediul. să fac o astfel de dezbatere Adică să preiau vreo dezbatere din mediul bisericesc Da, Hai să revenim <laughs> la asta noastră la, la asta noastră. Așa că în, moment, în momentul în care biserica este deja construită, trebuie dotată cu niște uh, clopote, nu? Da. Ei, nu și se o putea o, la o talangă de la oaie să fie pusă în clopot din Catedralei Mântuirii Neamului, numai ca să zicem că nu punem clopotul cel mai mare. Ei, de la o talangă până la, 500 de, până la o talangă de, 500 de mii de euro e totuși o distanță <laughs> foarte mare. Este o distanță foarte mare. Apoi mai e, ai dreptate, uh, nu știm uh, care sunt canoanele bisericii legate de tictorii. Dacă Poți fi numit titor în timp ce ești în viață, sau trebuie să îți dai ortopopica ca să poți fi pus pe pereții bisericii? Nu mai puțin că l-am pear să boca lângă mine. Victor, ezi și mie ești titor atunci când inaugurezi o biserică sau atunci când dai bani pentru ea. Nu mai puțin, Marius. Da. Deci, dacă ești preotul care a făcut biserica pe banii altora, ești titor, da? P așa o fi. Gata, doamne, am lămurit-o Hai că vă dau și o poză pe Facebook cu Arsenie Boca Să nu credeți cumva că vă păcălesc Am un coleg care seamănă cu Arsenie Boca S-au făcut și el la butoane Acum s-au făcut și glume pe tema asta Cu aparițiile lui în emisiunea România în direct E deci... interesant Ei, dacă din punctul ăsta de vedere este uh, patriarcul uh, Daniel poate fi considerat Titor Sincer, nu am nicio problemă Că și-a pus busul pe, pe uh, clopot Oricum nu-l vede nimeni acolo N-are nicio importanță. Uh, am dus discuția într-o altă zonă, adică nu suntem de acord cu un lucru, uh, după aia nu mai suntem de acord cu ceva la acel lucru și suntem oșa un fel de gică contra la orice, în condițiile în care, de la bun început, am început, uh, am, uh, am statuat că nu suntem de acord cu această mare construcție. Acum, e vorba de fonduri. Unele sunt fonduri publice, altele-s donații. Mm, tocmai de-aia am, încerc de am încercat să-i separ pe cei care sunt gică contra, cum ziceți dumneavoastră, adică cei de principiu împotriva catedralei, uh, pentru și care au sunat să zică, doamne, nu trebuia să fie Daniel acolo, pentru că eu nu sunt de acord cu catedrala. De-aia da, încerc da, o dezbatere că... de tip, v-am zis, moral mai degrabă. Uh, da, moral, moral deci, acum nu știu. Deci știu, patriarhul Daniel nu este Ștefan cel Mare. Fie doar uh. și pentru faptul că e viu, nu e nici măcar patriarhul teoctist, care e mort. Este, Da, este foarte adevărat. Aici deja ține de persoana fiecăruia, adică el putea să nu ceară să fie pus acolo sau să nu accepte dacă alții uh, i-au sugerat, uite, o să vă punem uh, efizia pe că... respectiv. Uh, asta ca o măsură nu știu, de smerenie. Hai să zicem că probabil uh, Papa Paul Ioan al Doilea nu apare pe niciun clopot. Uh, de fapt apare. Dar a, <laughs> Atunci, dar, e, a apărut, dar a apărut după ce a murit. Ei, asta este deja ceva. este... E exact, nu mică, mare -nice. diferență, exact. Da, este, este o mică, mare diferență, însă acum nu trebuie să facem abstracții și de caracterul poporului român, care este cam lăudăros. Asta este oracila noastră. Ne place să ne lăudăm uh, și cu ce nostru, și cu ce este al nostru, și cu ce merităm și cu ce nu merităm. Însă uitați-vă că e totuși o modă. Figurile unor ilustri, cu ghilimelele de rigoare, politicieni apar. Pe, uh, pe reții unor biserici, pentru că s-au îngrijit de construcția celor biserici. A, da, da, din punctul ăsta de vedere, doamna Firea și-a pus o șapcă ieri pe care scria uh, primăria capitalei mai mare decât stop joc și peste tot găsești chestii făcute de primarul general, nu de acu de la Firea, de mulți ani încoace. Da, adică da. nu, dacă îi comparăm pe preos cu politicieni, deja ducem, mă gândesc, în derizoriu dezbaterea. Nu știu dacă o ducem uh, foarte în derizoriu, pentru că, până la urmă, este vorba de smerenie care, dacă o din punct de vedere religios, pornește, ar trebui să pornească de la preot și să meargă până în uh, mijlocul norodului. Ei, din norod fac parte și politicienii. Până la urmă, e o lipsă de cultură. E o lipsă de cultură și de educație de diverse grade și... La care patriarhul Daniel? Probabil și gaz mm, Am margut mar mar că... că... Poate nu vreau fi... să-l acuz nu. Da, pentru că nu-l nu cunosc și oricum nu m-a interesat foarte mult persoana adâns. Ok. Bine, Mariu, să vă mulțumesc pentru opinii. Nu cred că se poate pune problema unei lipse de cultură sau de învățătură sau de orice fel la uh, conducătorul bisericii ortodoxe, oricare ar fi el. Nu-l cunosc eu foarte bine pe Patriarhul Daniel, dar mi s-a părut de câte ori a vorbit fie chiar și atunci când i-a adresat lui Liviu Dragnea celebrul Vrednic este, da, așa că nu mai venea să zic lăudat fie. Vrednic este, da? Chiar și atunci mi s-a părut prin de spirit Patriarhul Daniel. Deci nu-l suspectez nici că ar fi neînvățat, nici că ar fi vreun, nu știu cum să zic, tond. Hai să zic așa. Florian, bună ziua! Florian? Florian? Dumnezeu n-a vrut să vorbească Florian cu noi. 0372069599 Ștefan, bună ziua! Bună ziua, doamne și domnule, domnule Moise. Vă felicit pentru misiunile pe care le faceți. Cu privire la, la ceea ce susțineați mai devreme, sunt total de acord la aspectul ăsta de a-i acorda sau nu calitatea de titor fericitului, în condițiile în care această biserică, megalomania sau nu, E făcută totuși din bani publici. Amintiți-vă numai acum un an sau doi de scrisorile pe care le trimitea tuturor președințelor de Consiliul de prin care solicita fonduri de la, de la fiecare ureț în parte. Deci de e un de bun manager? Biserică. E un bun, da, sunt de acord și cu asta, e un bun manager, dar raportându-ne la, la situația asta în care episerica e făcută din din banii publici, n-aș mai fi de acord cu calitatea dânsului de cittitor și în cazul ăsta ar trebui tot poporul român să apară basorelies pe acel clopo de 25 de tone. Cu privire la chipul prea că și asta e un subiect al emisiunii noastre, dacă e să apară sau nu, eu aș avea o, o altă Critică pe care aș vrea să-i o aduc, păstorului nostru, dacă e păstorul nostru prea fericitul, și aș face o comparație între chipul său și chipul fostului papă Ioan Paul al II-lea și actualului papă, care sunt niște chipuri de oameni liniștiți, oameni care transmit o anumită stare de bine. Mi se pare că păstorul nostru e mereu prea încântat cu noi. Ne privește cumva așa cu, cu sprincenele un pic adunate și... Deci, să vă să ne spuneți că nu vă place fața Patriarhului Daniel? A, nu, nu-mi permit să spun asta dacă îmi place sau nu fața, dar aș vrea ca păstorul nostru, cel care ne îndrumă, cel care ne conduce, să fie mai blând măcar în prifire cu noi. Să ne ia bani e partea a doua. Să, să fie așa un fel de Ioniliescu. Nu, nu mulțumesc Mai Privire blândă are domnul Ion și un zâmbet larg Exact, privire blândă și sufletul altă Eu cred că dumneavoastră comiteți un păcat în momentul de față Pentru că da un exemplu cu titlul general Nu fac niciun fel de dezvăluire Dar de exemplu, dau așa doar un exemplu Dacă Patriarhul Daniel are vreo suferință interioară Iar dumneavoastră nu știți de asta Păcătuiți E și asta drept. Da, deci sunt e, oameni care nu prea în zâmbesc, în, în nici eu nu prea zâmbesc, înaltă, de exemplu. În cea mai înaltă, ba da, ba da, Ieri n-am zâmbit da. deloc. E o zi pierdută în cazul ta. Da. Trebuie recuperată. Da. E, e în cea mai înaltă demnitate, e conducătorul turmei, cum ți-ar spune, și eu așa cred că ar trebui să aibă un pic o altă atitudine. Cu privire la clopot, da. la dimensiuni, la sunet, la toate astea, într-adevăr, clopotul e sus pe sau mă rog, va fi montat în catedrala neamului. Asta nu înseamnă că trebuie să-l audă tot neamul. Înțeleg că va, sunetul lui se va dispersa pe o rază de câțiva kilometri. Toate km. informațiile despre acest clopot, să știți că provin dintr-un reportaj pe care l-a difuzat da, televiziunea Trinitas. E pe, îl găsiți pe YouTube, dacă doriți. A, eu l-am văzut la altă televiziune. A fost preluat de, de celelalte da, televiziuni, dar toate informațiile înțeles. au fost date de și imaginile exact de, de sursa acord. autorizată, Biserica Ortodoxă. Am înțeles de acord cu dumneavoastră, dar uh, raportându-mă și la ce se întâmplă în celelalte biserici, nu numai neapărat la, la acest club. -ul. E un principiu care spune că uh, libertatea mea să termină acolo unde începe libertatea altuia. Uh -huh. uh, se întâmplă în toată țara, cu siguranță, ca duminica când sunt slujbe, să urle difuzoarele la propriu și să difuzeze slujba în toate localitățile Nu e chiar așa acolo, cum spuneți când dumneavoastră. Persoane, jurați nu jurați, jurați poate, că n-aveți termopane. Ștefan, Uh, cu termopane sau fără de multe ori pătrunde. Uh, dar uh, asta, asta spuneam, nu suntem un stat, nu știu, în statele musulmane în care eu știu... Uh, conducerea e de o anumită religie, muezinu cântă, și obligatoriu trebuie să audă toată lumea, e un lucru. Și la Constanța, dar, să știți numai... că se aude destul de bine, și la Mangalia se aude muezinu, adică nu. De acord. Aici e vorba, acord. eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, o să vă deranjeze clopot, vă e frică de clopot, și mie mi-e cam. <coughs> Din fericire, nu stau, nu lucruiesc în bucurești, dar apropo de chestia asta de, de, de construcție și de faptul că e construită în, în apropierea casei poporului, am așa o senzație de concurs, uh, între, de competiție, între constructorii Catedralei Neamului și uh, constructorii okay, Casa Poporului. Ok, Mesajul noastră... se pare că am da? depășit anumite limite. De... Casa Poporului e proiectată în anii, la sfârșitul anilor 70 și construită în anii 80 și finalizată în anii 90. Deci, de atunci, sigur, și posibilitățile și viziunile au mai evoluat, poate. V-ați făcut foarte bine, înțelege, Ștefan. Bună ziua, Florin! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Te ascult cu bucurie de mult timp, emisiunile tale și ce pentru mine au fost o binecuvântare. Sunt Constanțean, sunt Constanțean, dar trăiesc în regiunea cernăți în Ucraina, de mai bine de 14 ani. Ok. Și te ascult de dincolo, după graniță. Ce vreau să spun? Ne uităm la titlurile pe care unii slujitori ai lui Dumnezeu și redau și ne uităm prea fericitul, fericitul ca un cititor al Bibliei mă uit la Sfântul Apostol Pavel Sfântul Apostol Petru în toate epistolele care le spune și le scrie, spune robul lui Hristos adică sclavul, dacă vreți tradus în limba noastră m-am bucurat tare mult când am citit viața preotului Iosif știu dacă a citit-o un mare reformator care a încercat să reforme, să reformeze biserica ortodoxă nu a reușit în mare parte în partea aceea artea lui și acum mai sunt ceva urme ale reformei. Cred că biserica în România are nevoie de o mare reformă și sunt, e anul reformelor. Acum dacă Constând vorbim de... de în, are, ce se, con, în, în ce ar trebui să... În consta această reformă? Pe reforma să ne întoarcem cu adevărat la, la fundamentele creștinismului. Să ne întoarcem cu adevărat la ceea ce spune Mântuitorul. Deci, nu ne trebuie multă școală să citim Evangheliile și să vedem cum a spus Mântuitorul să trăim. Nu, nu ne trebuie doctorate, masterate, deși în ziua de astăzi sunt și acestea în teologie. Uh -huh. Cred că am complicat-o. Acum hai să, să vă dau un exemplu și nu vreau să judec nici eu nu sunt judecător, nici dumneavoastră. Ne uităm la politicienii noștri, da? Și uh -huh. n nu dau nume. Unul dintre președintele unor dintre camere este la cincea soție, în însurat, da? De, punct de vedere moral moral, da, păi, dar cu axe. Da, pentru că la biserică. Dacă când acuma... se îndrăgostește se pe bună da, adică Da, sunt de acord cu domnul. onorează pe da. doamnele alea, nu. Vă... Da, eu știu care e treaba. Moral creștinism, Creștinismul spune că asta e el dacă, dacă el a fost imoral. Stați așa. De nu, lui, nu, pe nu bune. Se termină de. emisiunea. Spuneți-mi și mie ce aveți cu clopotul și cu părintele, dar repede. Da, ce am, totdeauna Domnul Isus dă o rămân la Biblie. Domnul Isus dă o pildă și dă o pildă a unui sclav, a unui rob, că se purta atunci și spune așa, vine robul, face toată treaba, și stăpânul îi spune, stai jos la masă și mănâncă. Nu zice, hrănește, mă dă mie să mănânc pentru că ești robul meu. Și după aceea spune Domnul Isus, zice, ați văzut cum face robola. Tot așa să spuneți și voi, care vă numiți slujitori, după ce ați făcut un lucru, să zicem, o biserică sau altceva, N-am făcut decât ce trebuia să facă un rob nevrednic, nici de cum să ne punem tipul pe undeva sau să okay. facem o. Vă mulțumesc, Cătăreze. vă mulțumesc emisiunea. spațiul alocat emisiunea. L-am depășit cu mult. O să mă spânzure colegii de la știri. Cu modestie, vă mulțumesc pentru această emisiune. Fiecare trage concluziile pe om propriu, ca să spun așa. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.